Ek begin dan Jonah 1 Die woord van die Heere Tot Jonah gekom Seen van Amitai Maak klaar Ga na die grootstad Nineveh toe En spreek om aan Want ek weet hoe sleg hy is Maak klaar Ga na die grootstad Nineveh toe Kom begin ek van ochend Moet hierdie moet hierdie tekst, dit is een tekst wat iets van ons sê, van God wat stuur. God wat stuur. In hierdie tekst, en ons gaan net alweer daarby staan. God wat vir Jonah stuur, om na Ninevito te gaan. God is die stierende God. Mag ons van ochend, wanneer ons so saamwees, ook iets daarvan beleef dat God die stierende God is. Die heel belangrijkste ding wat hy gestier het, was natuurlijk sy Seen, Jesus Christus. En op grond van Jesus' komst naar hierdie wereld toe, kan ons vanochtend hier sit en vir mekaar sê, ons is deel van Godse familie. Ons is ingesluit by sy koninkrijk, by sy kinders. En daarom is ons vanochtend ook diep, diep dankbaar en opgevonden om hier in sy teenwoordigheid te wees, en mag sy genade en sy vrede van ochend vir elkeen van julle genoeg wees. Die dienswerkers, julle kan gauw um, voorin toekom, ek wil die kinders gauw vraag, julle moet dalk gauw vir die ooms en tannies wat die dankoffers opneem, gauw kom help. Is daar kinders wat gauw wil voorin toekom? Dan gaan ons gauw vir die die dienstwerkers vra om voor hen toe te kom en dan gaan jylle elkeen so een of twee van die kinders vat en net saam met hulle stap, as hulle groot genoeg is, kan hulle maar die sakkie ook hanteer. Ok, is hy net drie? Ok, daai drie kies, maak het maar daai vier kies. Ompeer is hulle opa, so hy weet om met jylle te werk. Stap gauw saam met daai om en dan vat jylle gauw die sakkie Daai twee jonge dames kan ek aan hierdie jong mooi aantrekkelike man toevertrouw en daai drie gaan het aan die toe. Het jylle al die geldkies voorin toe gebring? Oké, okay. het jylle ook iets ingegooi? Dis een belangrike vraag. Het jylle van jylle sak geld ingegooi? Oké, okay, jou sak is nog nie inbetaal in jou kaart nie. Ek het geweet dit gaan kom. Um, julle moet van julle sak geld kies vat, hoor. Moet laat papa en mama vir julle geld kie nie. As julle nou al sak kry, moet jy een 5 cent of een 10 cent of een rand of 5 rand gee en dan gooi dit in die kerk in om vir liewe Jesus dankie te sê dat hy vir jou lief is. Kom ons bid gauw vir die Vir die, vir die offers wat die heren vir ons gegeet, om in te samel. Lieve Jesus, baie dankie, dat jy vir ons sien met kost en kleren en geld om van te leef, en dat ons nou ook uit dankbaarheid iets vir jy kan teruggeen. Sien hier die wat ingekom het, en gebruikt het binnen hier gemeente en weier. Amen. Julle kan gauw blij, die kinders, die ooms en die tannies kan gaan sit, Ek gaan vinnig wees, want dan die karen en haar span wacht vir julle. Uh, kom staan so nader. Na wie aard jy? Weet julle wat is dit? Is een groot woord. Soos wie is jy? Is jy meer soos mama of is jy meer soos papa? Kan jy nou dit vertel? Het jylle gehoor wat hy sê? Ons is onszelf. Ek geef hom aan een klap daarvoor. In die mond van die suigeling. Hy hoef nie soos sy pa of sy ma te wees. Hy moet net onszelf wees. Ongelooflik. Wel dan. Oké, okay, maar nou is daar toch syke ou manierkies, uh, wat ons van papa krijg of van mama krijg. Die manier waarop jy loop, of die manier waarop jy eet, of die manier waarop jy laag, of die manier waarop jy praat. Na wie aard jy die meeste? Huh? Oké, okay, nog een goeie antwoord. Nog goeie, goeie antwoord, hy aard na Jesus. Dis hoe dit moet wees. Jy is, skerper, ja ek wees vir vir jou. Jy is kerper as een twee snijdende swaard. Oké, okay, maar kom, ek sê gauw vir julle, want dit is waarover ons nou vanochtend wil praat. Lyk my julle aardie na julle papas en mamas nie. Is julle ooit julle kinders? Julle ja. aard dan nie na hulle nie. Doen julle? Oké, okay. ek aard mee na my papa as my mama. Oeh, my mama moet nou nie vanochtend skelle mee in die dienst in geloop kom nie. Um, maar, daar is sekere goed wat ek meer na my papa aard. Ons gaan netto daarover praat, maar dan is jylle nie hier nie. Na wie aard jy die meeste? Na jou pa. Hoe moet jou ma nou voel? Oké, okay, jy aard eindelijk na al toe, maar meer na jou pa. Oké. Okay. Kom, ons sluit gauw af. Ons moet eindelijk, soos wat hy vir ons netto gesê het, na Jesus aard. Na ons jimmelse papa aard. Ons kan na ons aardse papa aard en na ons aardse mama Maar die beste is om soos Jesus te wees, of soos ons jemelse papa, om soos hy te wees. Oké. Okay. En as ons soos hy wil wees, dan moet ons gehoorzaam wees aan ons papa en mama? Ja of nee? Ja? Moet ons ons huiswerk by die school doen? Ja. Ja? Moet ons oulik en ga wees, moet ons boeties of ons sissies? Ja? Oké. Okay. So ek hoop jylle gaan hierdie week na liewe Jesus aard. En so bykie na papa en mama ook, want jylle is hulle kinders. Ok, kom ons bid gauw saam. Liewe Jesus, jy is so wonderlik en goed en ons kan na jy aard, ons kan soos jy wees, help ons elke dag in die school, by ons huis, daar by die sondagskool, om alweer soos jy te wees. Amen. Kom, ons krijg gauw lekkerkie en dan kan jylle saam met aan die karen gaan. Daar is sy. Kom, ons bid saam. Jere, in die stilte van die, die ochend... Hoor ons eindelijk min geleide daar buitenkant. Ons hoor amper die hartlop hier in ons borskas. Telk ons bieke gespanne. Die wereld daar buitenkant hier is maar droog al is daar een groen skynsel. En het hier by ons nie maar baie weier as hier. Telk is daar een stikkie spanning oor kinders, of oor finansies, of oor blyplek, of wat ook al. En klop ons hart bekie vinniger. Of telk is ons van ochtendheid rustig. Ons is in u teenwoordigheid. En dis vir ons goed om u te wees. Heren, maak saak, hoe ons harte van ochtend klop nie. Eet ons lief en het ons genooi om vanochtend hier te wees. En ons het die uitnodiging aanvaar, en nou sit ons hier, heren, om met die gemeenskap te hee. Kom sê in ons. Amen. Ons gaan so twee gedeeltes lees, uit die nieuwe vertaling, Markus 5, en dan ook Johannes 20. Markus 5, en Johannes 20, ons gaan het op die skerm vertoon. Julle kan met die Julle verhaal van die besetene lees met die naam Legio. Ons gaan daar van vers 8 lees. Want Jesus het vir hom gesê, onder gees gaan hy die man uit. Hy het om toe gevra, wat is jou naam? Sy naam is Legio, antwoord hy hom, want ons is baie. Die man het om toe ernstig gesoebat om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Daar in die berg het een groot trop varken geloop, die onrein geest het om toe gesmeek. Stier ons naar die varken toe, so ons in hulle kan invaar. Hy het hulle dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en in die varken ingevaar. Die hele trop van omtrent 2000 het oploop gesit in die hang af, die see in, en hulle het versuip. Hulle wachters het weggehaard en dit in die dorp en op die plaas gaan vertel, gaan vertel, Die mens het kom kyk wat daar gebeur het. To hulle by Jesus kom en die besetene in wie die baie boze geeste was, daar sien sit met sy kleren aan en by sy volle verstand het hulle groot geskrik. Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het en ook van die varke, Hulle het toe by, die, by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe Jesus in die skuit klim, en die man wat van die duivel besete was, by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan, Jesus het hom echter dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle, wat die Heere alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het. En dan in Johannes 20, daar van in vers 19 tot 22, Dus die context van hierdie verhaal is Jesus wat opgestaan het uit die dood en sy verskyning aan sy, aan sy mensen. Daardie sondag aand was die disciples by mekaar, alhoewel die dieren gesluit was omdat hulle bang was vir die jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wijs hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie blij toe hulle die heren sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die heilige gees. Wat is jou identiteit? Wie is jy? Ek dink jylle sal nou wil antwoord en sê, 5, en dan een klomp nommers noem, en dan gaan ek sê, nee, wow, ek soek jou ID-nomer nie, ek soek ook nie jou mags-nomer nie, ek soek ook jou personeel-nomer nie, nog minder soek ook jou belasting-nomer, want jy is meer as dit. Dit bepaal jou identiteit nie. Wie is jy, en dalk sal van julle wil sê, maar ek is Afrikaans, en ek is wit en ek is een vrystater of ek is een Suid-Afrikaner ek is een NG lidmaat en dan wil ek jou stop en sê dit mag waar wees van jou maar jy is meer as net een Afrikaner wat dalk in die vrystaat gebleid en vir die tjitas kree jy is meer as net een Suid-Afrikaner of lidmaat van die NG kerk wie is jy Wat is jou identiteit? Ek het die aflope week, so bieke nou glimlig ek, want ek kyk nou in die manse gezicht vas, um, met my familie bieke gestaan en gesê ons daaronder, um, in die strandgebied, en uh, my ma was mis nou in nooie kronje, en ons praat nou somme oor, oor um, die gene en die families en soan, nou, veralgemeen ek, en ek etiketeer. Ehm dit sê my bedoeling nie. Maar my ma byvoorbeeld, um, sy persoonlike ruimte is redelik groot. My ma is nie van drukkies nie. Sy gee nie sommer drukkies nie. Sy hou jou so 'n op 'n afstand, dis wie sy is. En uh, toe praat ek so 'n bietjie met my familie daar onder ten Neusee en ek sê vir hulle maar uh ek is nou nie soos my ma nie. Ek hou van drukkies. Ek hou van contact met mense. Uh, hulle sê, jou grootste communicatie orgaan is jou vel. Uh, contact met jou vel, dit beteken vir mense baie meer om contact met die vel te is, wat jy dalk met die woord sê, sterkte. Uh, Door net iemand anders een drikkie te gee of iemand sy hand te vat. So, my identiteit wil ek amper sê, um, wie ek is, is anders as my maasinne. Ek hou van drikkies gee ek hou van liefdebewijs. Waar krij een mens jou identiteit? Ek het my na by my pa gekry. My pa was een liefdevolle ou wat gehouwe daarvan om drikkies te gee. So, so my identiteit, daai deel van my identiteit van ek hou van drikkies gee, het ek by my pa gekry. Dis om ek net over die kinders gevraad, na wie aard hulle? Want ons kry... Een groot deel van ons identiteit, eindelijk, by ons pa, en ons ma. Nou wil ek weer veel vraag, Wie is jy? Wat is, jou diepste identiteit? En kan ek nou, soos een goeie dominee, wat altyd vraagies vraan, dan self antwoord, vir jy die antwoord gee, dan hoef jy nou nie te wonder, die hele dienst dier, wat is die antwoord nie? die antwoord is, vir die doel van vanochtend en van die reeks van 6 boodskappen van nou af. Ons is gestierdes. Ons is gestierdes van God. Nou as ons sê, ons identiteit kom baie keer van ons pa en ons ma af, waar kom hierdie identiteit vandaan dat ons gesteerdes is, gesteerdes van God is. Ons leer in die Bijbel dat God een stierende God is. Daar word in die theologie gepraat van die Michaudi. Uh, die leven van God is een proces van gesteerdheid. Dit wie God is, sy hele aard, sy sy hele karakter, Sy identiteit, as ek so mag sê, is die van gestuurtheid. En die gestuurtheid van God, word gedrijf door sy liefde. Sy liefde vir jou en my. As ons sê, God is een stierende God, hoe werkt dit? God die Vader, is die een wat die grootste daad van gestiertheid gedoen het. Hy stierf vir Jesus. God die Vader sien die elende waar ons is as mens hier op die aarde, hy sien ons is vastgeval in ons sonde, hy sien ons in die leven verloor, dood, leen, wacht vir ons, ons is ongelukkig, ons het nie vrede nie, ons is verloore, En wat doen God, dier sy liefde gedring, so lief het God die wereld, stier hy sy seen na ons toe. Om vir ons die lewe te kom gee. Om vir ons verlossing te bring. Om vir ons geneesing te bring. En dan Jesus, as hy in gehoorzaamheid, antwoord op die gestuurtheid van sy vader, kom my aarde toe, hy lewe plus minus dertig jaar hier, hy het een bediening, hy bring geneesing, hy sterf, hy bring versoening, hy doen al die goed wat God in sy groot raadsplan gehad het. En dan as Jesus, nadat hy opgestaan het in die dood, dink maar, hoe gaan my bediening voortgaan? Dan stuur Jesus sy disciples en hy sê vir hulle in die tekst wat ons gelees het vanochtend, soos die vader my gestuur het na julle toe, so stuur ek vir julle. En toe is Jesus weg jimmel toe, met sy jimmelvaart, en toe gaan Jesus verder, en hy stuur sy heilige gees, dat ons nie alleen sal wees nie, maar dat ons iemand by ons heet, wat ons trooster kan wees, en ons leidsman, so Jesus stier net so sy vader, ook, hy stier sy disciples, hy stier die heilige gees, en dan stier die heilige gees, die kerk, die heilige gees, wat op Pinkstersondag uitgestort is, wat, beskikbaar geword het vir ons amal wat in ons as geloviges woon die heilige gees in sy uitbeweeg na die wereld toe gebruik hy vir ons as mense om sy gesteerdes te wees en die same voeging van die mense noem ons die kerk mense wat aan God behoort wat deel is van sy familie Daarom kan ons vanochtend sê, God is een stierende God. Soos wat ons baie keer van mekaar sê, God is liefde, dis wie hy is, dis sy karakter, kan ons vanochtend sê, God is een stierende God. Ons het nie tyd om vanochtend na al die tekste te gaan kyk nie. Maar as ons die Bijbel begin blaai van genesis af, dan sien ons hoe dat God, Stier, in die oud-testement stier God vir Mooses na Faroe toe, en hy sê vir hom, laat my mense trek. God stier vir Jona, waarmee ons die dienst begin het, na Nineveh toe en sê, bekeer jylle. In die nieuwe testament word daar in baie van die gelijkenisse vertel, waar Jesus een boodskap probeer oordra en sê, soos wat een skaap wegraak, en soos wat een mind soek raak, en iemand na die skaap gaan soek, en na die gaan soek, so kom soek God na die mens, en hy stier sy seen, om die soekwerk vir hom te doen, totdat hy ons krij, en ons terugbring na die kraal toe, terugbring na die beersie toe wil ek amper sê, Dis wie God is. Hy is die God wat stier. Ons tekst in Johannes 20 het vanochtend gesê, soos die Vader my gestier het, kyk Jezus na, na sy disciples toe, en hy sê vir hulle, so stier ek ook vir julle. En wie is die disciple by uitstek, wat ons kan, kan gebruik as een voorbeeld van iemand wat dier die Heere gestuur is. Niemand anders nie as Paulus. Paulus wat sy eie pad geloop het, Christen het doodgemaak het, op die pad van Damaskus een ontmoeting met die Heere gehad het, en toe hy een kind van God word, word hy gestuurde van die Heere. En kyk wat staan in 1 Korinthus 9 vers 19. Ek het my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moendlik vir Christus te wen. Paulus sê, ek is een gesteerde van die heren. En anders as in die tyd waar hy geleef het, anders as die skrifgeleerdes en die fariseers, wat gesê het, ons gaan ons identiteit behou, dier ons self af te sky van ander mense, dier ons te onttrek, die mense is sleg en boos, ons as fariseers, dis wat die naam fariseer beteken he, afgesnui, ons onttrek ons self uit hierdie wereld, ons wil die wette nou nakom, ons wil nie in die wereld wees tussen mense nie, ons onttrek ons kom Paulus radikaal teen dit in, en hy sê ek het die ethiek, van betrokkenheid, ek wil juist by mense wees, Voor die jood wil ek soos een jood word om een jood te red. Voor die griek wil ek soos een griek word om een griek te red. Ek wil betrokken wees by mens, ek wil tussen hulle wees, want ek het iets om met hulle te deel, want ek is een gesteerde van God. God is een stierende God. God is een God, wat bestaan uit drie persoene. Die Vader, die Seen, die Heilige Gees. En binnen die drie persoene, is daar een wonderlijke, volmaakte verhouding. Daar is communicatie, ek het net nou ook gesê, die Vader praat met die Gees, en die Gees praat met die Seen, en die Seen is lief in die Vader, en die, en, die, en die Vader is lief in die Gees, en as interaktie, dis, dis, Volmaaktheid. dit. En iets van wat die, die drie persoene van God in hulle verhouding onderling met mekaar beleef, wil hulle graag deel met ander. Daarom stier God en hy nooi mense uit. En sê, kom raak deel van, van dit wat ons binnen ons godelike drie eenheid beleef. Ons is inklusief. Raak deel. Daarom vriende, as ons na God aard, as sy kerk, dan is iets daarvan ook by ons waar. Dat ons ook, dit wat ons hier beleef, hier binnenkant, wanneer ons God ontmoet, nie vir ons self wil hou nie. Ons het een ehm, um, ek wil amper sê, een beweging na buitenkant toe. Ons is gericht na buiten, ons wil graag hee, die ouwens wat vanochtend nie die belevenis het, wat ons het nie, moet die binnenkant wees. Nie noodwendig gaan oud in die dit kan maar in een of ander kerk ook wees, maar ons het een gerichtheid op mense, om hulle in te trek in dit wat ons het. Want God wil ons intrek in dit wat hy het as vader, sien en heilige gees. En daarom is die roeping van die kerk, eindelijk niks anders as om, gesteerdes, te wees nie. Dalk skok ek julle, met, met, met, met hierdie uitdrukking, en hy is nou nog in Engels ook, die die kerk, kuyter, nie in die eerste plek, vir sy eie lidmate nie. Die kerk, kuyter, vir mense wat buiten kan die kerk is. Dis hulle wat op ons focus is. Dis hulle wat moet inkom en moet deelraak van ons. Dis hulle wat ons moet gaan haal. Dis ons wat inklusief moet wees en gaan uitnooi en gaan soek en gaan haal. Want dis wie ons as kerk is. Gestierdes van God, want dis wie ons God is en ons aard na hom. Ek gaan nou vanochtend een lied speel, twee liedere trouwens vanochtend, wat jylle dalk so'n bykie gaan um, ten die borst stuit. Maar verdra vanochtend asjeblief, um, my muzieksmaak is redelijk weit soos die Heerse genade. Die eerste lied is nie in die eerste plek, een geestelike lied nie, dit is een lied van Joe Black. Maar as jylle nou die getuienis van Joe Black al gehoor het, dan sal jylle besef waar die heren Joe Black ook gaan uithaal het. Die liedse naam is Skepe. Dit is lied wat verochend precies sê wat ons tot nou toe gesê het. Um, so kom ons luister daarna, dalk hou jy nie van die ritme en die doefdoef en die kytare en die tattoos en al die goeders nie. Die woorde is op die skerm, so jy kan dit, jy kan dit daar volg. Maar kom ons hoor wat sê hierdie lied vanochtend in aansluiting by ons boodskap vir ons. Precies dit wat ons vanochtend kom sê het, een skip word in een haven gebouw. Ek kyk nou na Johan, hulle, hulle was oor terug, saam met een vriendengroep, op een kultuurboot ergens heen. Hulle daar in Durbanse haven, sy krijg het Johan vertrek, Een boot word in 'n haven gebouw, maar as hy in die haven bly, in die kalm waters, dan, dan beantwoord hy eindelijk nie aan sy doel nie. Een boot is bedoel om oos toe te gaan, om die diepsee aan te durf en een skip te wees. En as die skip die haven verlaat, dan weet ons, is daar nie altyd, rustige waters nie, ek weet nie of julle stormwaters beleef het nie, gelukkig nie um, maar somtijds is daar stormwaters waarin een mens beland en dis precies waar van die kerk dis vanochtend heel waarschijnlijk vir ons lekker om hier te sit um, dis aangename mense samat wie ons is ons het lekker gesing ons luister bykie rove muziek Uh, ons het kans gekry om daalke ou geelkie vir die Heerense werk te gee. En ons gaan net ou thee drink wat daarom kwaliteit vijf roose thee is of um, goeie koffie is of wat ook al. Maar, maar as dit alles waar oor kerk wees vir ons gaan, dan bly ons net in die haven. Ons moet dier die poorte gaan, singt Joe Black. Ons moet uitbeweeg oos die hand toe. Ons moet een verskil gaan maak. Ons is een gesteerde van die Heere. En as ons as gesteerdes van die Heere vanochtend by daai deere uitgaan, en ons gaan nou nou weer vandag daar praat, dan kom ons beteken op stormwaters. Dan is daar van ons mense, wat ergens in die bediening betrokken is, en ek sien dit raak, hoe dat baie van ons gemeentelede ergens een gesteerde is. Daar kom hulle op een plaas en met die ochend moet invaltijd open, en die helft van die werksmense is hier of hulle luister nie, nou is ek moedeloos, nou wonder ek moet ek aangaan, dit is stormwaters waarop ons is, ek moet ook vir my bierman, gaan liefde bewijs, maar, maar joh, dit is iemand wat het nie makkelijk maak, dat ek liefde kan gaan bewijs nie, dit voel vir my, ek sê nie kans om vir die persoon te gaan sê, is jy alreid, ek, ek Ek sien dinge like die lekie by julle nie, daar is siekte of daar is dood of wat ook al. Dis stormwaters waar op ons kom, maar, maar ons is geroep om gesteerdes te wees. Om op die oceaan te wees. En te word wat ons eindelijk is. Een skip wat bedoel is vir die oceaan. Een gesteerde van die here. wat hoop, wat hy sing, ne? wat hoop moet bring na mense toe. Ek en jy, is gemaakt om uit te gaan. In die woorde van Joe Black, in die woorde van ons God, ons is sy gesteerdes. En dis die hart van wie ons as kerk is. Dit wat ons die binnenkant beleef, wil ons nie vir ons self hou nie. Ons wil dit gaan deel, ons wil bereid dier uitbeweeg en een verskil gaan maak. Wat beteken dit? om een gestuurde te wees. Ek denk, baie van ons verstaan dit verkeerd. Ek het, um, toe die vakiteerde geadverteerd was in die kerkbode, het ek gelees dat die gemeente redelijk sterk gefokus is uh, op gestuurtheid. Maar ek wonder of mense gestuurtheid recht verstaan, want gestuurtheid sien mense onmiddellik as sending. En ek wil toch nou nie rarig met sending iets te doen heen. Wat is gesteerd Kom ons kom terug na die verhaal van die besetene wat genees is. Hy word bevry van die bose geeste. En hy is so dankbaar vir wat Jesus vir hom gedoen het, dat hy vir Jesus sê, laat my toe om hy te volg. Ek wil saam met hy reis, ek wil, ek wil deel van die geselskap maak, soos wat hy dier die, dier, die, dier die dorpies beweeg. En wat sê Jesus toe vir hom? Dit was in geel gedruk. Nee, gaan terug na jou mense toe, gaan terug na jou huis toe, en gaan vertel wat ek vir jou gedoen het. Wat is een gesteerde? Een gesteerde is iemand wat die Heere stuur na daar waar jy leef en werk en bly. Hy stuur jou na die golfbaan toe, wie sien golfers onder julle, Jaap, en ek weet nie wie nog allemaal, hy stier jou golfbaan toe, om daar vir my verskil te maak, hy stier jou na jou man en jou vrou toe, om daar verskil te maak, hy stier jou na jou wijk toe, na jou straat toe, om daar een verskil te maak, hy stier jou na jou collega's toe, hy stier jou na jou werksmense toe, hy stier jou daar waar jy reeds is, om daar een verskil te maak, dit is nie soos 100 jaar terug, toe ek een student was, het hulle gesê, join the mission and see the world nie, jy hoef nie jou tasse te pak nie, Dit in die geval vandag so, dat die sending op ons drimpels kom, kom staan, dat jy hoef nie mee in Afrika op te, te gaan nie, om iets te gaan beleef van die nood en die elende nie, dit het somme hier by ons drimpels kom, kom nesmaak. So dit gaan nie daar waar dat ek my tasse moet pak en ergens ver moet heen gaan nie, daar waar ek is, moet ek een verskil maak. Is ek een gesteerde? Gaan terug na jou huis toe, gaan terug na jou mense toe, en gaan vertel wat die Heere vir jou gedoen het. Een gesteerde, en daarover gaan ons in die volgende vijf weke met mekaar bekie praat, is iemand wat dood eenvoudig aard na ons God, soos wat hy een stierende God is, so aard ek na hom, en hy stier my, om daar waar ek geplant is, te gaan blom. Weet of dit in een makkolandse uitdrukking is? Maar gaan blom daar waar jy geplant is. Jy bly in Klentana. Jy bly in Oud-Nikwa-Strand. Jy bly op die Singsabrig of Diepkloof, waar jy ook al bly, daar moet jy verskil maak. Die heren gaan nie veel vraag, maak in Pretoria verskil nie. Maak in Turkije verskil nie. Daar waar jy nou is, daar ontwis die reer je. Ek wil dat ons afsluit van ochend. Het is een lied, iem um, die Roase gemeente ehm um, opgeneem wat dis wonderlik hoe die Here die goed oor mense pad breng. Ek het in die week op die lied afgekom en dit was precies wat die Here vir my in die week gegee het om dit julle te deel. Die lied begin moet, wie is ek? Wie is ek? Wie is ek dat ek Godse goedheid in guns verdien? Wie is ek dat God tyd maak om saam met my te wees? en dan verander hy vraag aan die einde van die lied, hier is ek, hier is ek, hier, stuur my. Vrienden, kom ons gee so'n rikkie kans, waar ons die geleentheid kry, om dalk ook te antwoord, as die jere sê, dat hy ons wil stuur, of ons, soos hierdie lied, ook bereid so wees, om te sê, Heere, hier is ek, stuur my, bedankie dat u van ons soveel dink dat u ons ach dat u ons weggeraak het verloor geraak het dat u die sien gestuur het om ons te kom soek en toe ons teruggebring is na die kraal toe deelgeword het van Godse familie, het ons die vernote geword, die medewerkers, wat saam met die gestuur word na die wereld. Heren, hier is ek. Stuur my. Maak dier my leven verskil en bring hoop waar daar moedeloosheid en hooploosheid is waar daar doodseid is Amen Wat is my identiteit? Wie is ek? Ek is 'n gestuurde van God Mag jy ook beleef, as die Heere jou in hierdie week terugstuur na jou huis en na jou mense toe na jou vrienden, jou collega's, jou buurt dat jy die een is, waardeer hy ook een verskil wil maak en wil hoopbring in mensense levens. Amen.